İbranilərə Məktub Beşinci Fəsil İnsanlar arasından seçilən hər baş kahin günahlardan ötürü təqdim və qurbanlar vermək Allahla bağlı olan işlərdə insanları təmsil etmək üçün təyin edilir. Cahillərlə və yolunu azmışlarla həlim davranabilir, çünki özü də zəifliyə məruzdur. Buna görə o, Xalqın günahları üçün olduğu kimi, öz günahları üçün də qurbanlar təqdim etməlidir. Heç kəs bu şərəfə öz-özünə nail olmur. Yalnız Harun kimi Allah tərəfindən çağrılanda nail olur. Eləcə də Məsih də baş kəhin olmaq üçün öz-özünü izlətləndirmədi. Ona, Sən mənim oğlumsan, mən bugün sənə ata oldum. Deyən Allah onu izzətləndirdi. Digər yerdə isə o belə deyir: "Sən Melkisedeq vəzifəli əbəd bir kaһinsən. Məsih yer üzündə cisimde olduğu günlərdə onu ölümdən qurtarmağa qadir olan Allah'a böyük fəryad və göz yaşları ilə dua edib yalvardı və möminliyinə görə eşidildi. O oğul olduğu halda çəkdiyi əzablarla itaətli olmağı öyrəndi. Kamilliyə çatandan sonra ona itaət edənlərin hamısı üçün əbədi xilas qaynaq oldu və Allah tərəfindən Melkisedək vəzifəli baş kahin təyin edildi. Bu mövzuda deyiləsi sözümüz çoxdur, amma bunları izah eləmək çətindir, çünki sizin qulağınız ağır eşidir. Siz artıq müəllim olmalıydınız, amma kimsənin sizə təkrarən Allahın kəlamının ibtidai təlimlərini öyrətməsinə hələ də möhtajsınız. Siz bərk yeməyə yox, südə möhtaj olmuşuz. Südlə bəslənən hər kəs körp olduğu üçün salihlik barəsində olan kəlamda təcrübəsizdir. Bərk yemək isə yetkinlər, Yəni, duyğularını xeyirlə şəri ayırt etməkdən ötürü həssas edənlər üçündür.